За винятком хіба Гогвордсу. Здається, Гаррі зрозумів, де саме лежить маленький неохайний пакунок із сейфу 713. Розділ десятий Геллоуін Мелфой не повірив своїм очам, побачивши наступного дня, що Гаррі і Рон ще й досі в Гокворсі. Вони мали втомлений, але цілком безжурний вигляд. І справді, прокинувшись у ренці, Гаррі і Рон вирішили, що зустріч із триголовим псом була чудовою пригодою. І тепер їм кортіло знову зіткнутися з чимсь несподіваним і цікавим. Тим часом Гаррі... Розповів Ронові про пакунок, який, здається, перенесли з Грінгоцу до Гогворцу. і вони довго міркували над тим, що могло потребувати такої поважної охорони. Це щось або дуже цінне, або дуже небезпечне, припустив Рон. Або те й те, додав Гаррі. Але, напевне, хлопці знали тільки те, що загадковий предмет був завдовжки десь 5 сантиметрів. Проте без додаткової інформації здогадатися, що то, шансів майже не було. Ані Невілл, ні Герміона абсолютно не цікавилися, що сховано під псом і тим люком. Невіл думав тільки про те, щоб уже більше ніколи не наближатися до пса. Герміона поки що не хотіла розмовляти з Гаррі та Роном, але була таким самовпевненим всезнайком, що могла і здогадатися про щось. Ну, а найду хлопці прагнули якось помститися Мелфоєві, і така нагода на превелику втіху для них трапилася наступного тижня, коли прибула пошта. Тільки носови, як завжди, позалітали до великої зали, всі звернули увагу на видовжений тонкий пакунок, який несли шість великих сипух. Гаррі не менше за інших зацікавився, що там. Як же він здивувався, коли сови скинули цей пакунок просто перед ним, збивши на підлогу, його шинку. Не встигли вони відлетіти, як інша сова кинула на цей пакунок ще й листа. Гаррі спершу відкрив листа і добре зробив, бо там було написано. «Не розгортай пакунок за столом. У ньому твій новенький «Німбус-2000». Але я б не хотіла, щоб усі знали, що ти отримав мітлу». Бо інакше кожному захочеться. Олівер Вуд зустріне тебе нині о сьомі вечора на полі для квідичу і проведе з тобою перше тренування. Професор МакГонеґел. Гаррі ледве зумів приховати свою радість, показавши записку Ронові. Німбус дві тисячі, заздрісно простогнав Рон. Я й у руки ніколи не брав. Хлопці швиденько вийшли з зали. Вони сподівалися, що встигнуть розпакувати мітлу ще до початку уроків. Але у вестибюлі дорогу нагору їм заступили Креб і Гойл. Мелфой вихопив у гарі пакунок і обмацав його. Ті пам'ятла. Зневажливо пирхнув він, жбурнувши її назад із зазрісно призирливим виразом обличчя. «Цього разу, Поттере, ти своє таке отримаєш, бо першокласникам не дозволено мати мітлу». «Це не якась стара мітла», – не зміг стриматися Рон, – «аннімбус дві тисячі». «У тебе, Мелфою, там у що? Комета 260? Рон усміхнувся до Гаррі. «Комети непогані, але до німбусів їм як до неба рачки». «Гвізлі, короче, що ти знаєш про це? Ти півдержака не маєш за що купити».